Kaldereroak, bueno, nola esango nintzuk, eh? da, eh, oain ez da erabiltzen baino, leno eltzeak suan eta ikentzian zulatu. Eta hortaz, etortzen zian kaldereroa rematxe batzukin eta ikentzuten, ura tapatu eta berriro eltzea, bura lanen jarri. Eta eh, horiek dira erabiltzen dienak, eh, inauteak iragartzeko edo, eh, zara daiteko.. No nola jotzen dute zartegian, da ba, bedeun lana. Eh, hai rema jartzen eta, sa, solua tapatzen. Horri e, da. Eh, zingaroa dire edo ser dire. Bai, ungariakoak. Ungari. Bueno, pero está todo dado, su hija, eh, artena eta ko tzu, esta ba, Zaldi eta abar, da bueno, konpartza. Erraldoiak ere bai, gure erraldoiak ateko jo baita ere. Biketierak egingo dugu bat ortopoen inguruan eta besteak kasinoaldian. Gea gero benkale nagusian eta hortikan ja San Juan Platzara. Eta horia ezkontza egingo dugu kantu guztiak eta bar. Bai, egiten da ai, zer da? Nola da hori? Ba, Irunen ohitura daukagu beti onatutegenean e, bikote bat ezkontzen da. Eta bueno, nik ezkontzitut. Iten dugu Ibakia bezala E, Euriden odola nazi, eta gero, eltze bat, e, lurrazko kasola bat, botatzen dugu aidea, eta zenbat eta puzka gaten zen dian, hainbesteko zehemiak, zehela bak. Hori bai jantziak prestatu behar direa? E, zer, bai. zer behar da, e, txukun etortzeko? Ba, paniulua, lorezkoak, kolorezkoak, eta, orako, bai, eta gero, e, amaten du, katiak eta gainean. Eta bai zergatikan ematen duen katiak eta hori. Eh? Bai, bai, bai, urrezkuak albalin bada. Zergatikan guk eh bankotzetan ez dira fidatzen. Eta ordun eramaten dugu gure zea, gure atxorrakanean, osea, e, bitxiak diru bainon. Zergatikan urreak ero posibela da aldatu edo sin lekuan, baino dirua ez. Txungi da.